Ez kontua da, eh, nahi konuke komentatu ana horregi edo esko eh, jaularitza berriaren eh, ingurumen eta lurralde antolaketarako konseiariak esan dakoa, hori nahi nuen komentatu. Baia esan, ez daukat, ez dute zerren zuen horren ningunen. Ez, pues, eh, duela bi egun, egon zen komunikabide gehienetan, eta e, bi gai buruz e, itzegentzun, eta gehien bat izan zen, bon, haipatu metroa, eta baita ere pasaiako kanpoko kaila. Metroari buruz, esan zuen, zalantzan jartzen zuela azpiegitura hau, eta bat zuela argi e, hori e, burutuko zenik. Ez Hori esan zen, hori Hora inasi, zea, Orain Hora inazizarela esaten bai bai. Eta gero, eh kanpoko kaiari dagokionez, esan zuen berak, eh bera beti egondela aurka eta ez dela momentu orain azpiegetura hori egiteko, eh? mm -hmm. Dena den eta bueno, zen ez dakit horrituko zaeten, baina duela 15 inguru Urkuijo Jaunak ere esan zuen etzela, bueno, momentua zela pertsonak lenesteko porlanaren aurretekan. Mm -hmm. Olako, mm -hmm. bueno, ematen dute garapen salekeri aurkariak. Eri dira txetearen kontrako asamblea eta ez? <laughs> bai, olako zer, bai, edo, bai. Edo mugitun, edo. Kide <laughs> bai. berriak, <laughs> aterako saizkide, bai. Bire akuntea, bai. Bi mugimendo, bai. Bueno, e, kontua da hori. hitz e, itz, e, e, pertsonaiauen hitzen aurrian, nik uste erabili behar dugula eta ni ez nitzateke guztiz fido ez? zer gaitekan bueno, alde batetik hori ez dugu uste e, momentu batetik bestera edo egun batetik bestera pasatuko direla e, garapen keri aurkariak izatera ez? zeren oso, oso desarroillistak dira hori badakigu Eta, orduan, e, metroaren, e, metroari dagokionez. kionez, bueno, esan behar dugu e, Iñaki Arriola, garraio garraiozailburua oso ongi lotutak gutzi zituela gauzak e, joan aurretikan. Eta adibidez, bea, donostiako tramoa, lugaritzetik e, kontsaraño e, joaten den tramoa, esleituta dagoela jadanik ez. Eta dragadoz amenabar iza eta lurgoien enpresei esleitu die. Eta presia izan dira berrogei kakotsu boz milioi euro. Hortuan, prentzan irakurri genuenez, hori e, bertan bera utziko balute enpresa hoek e, indemnizatu beharko lituzke e, poesoriozko gaularitzak ez. Hortuan, hori hortik hasiz gauzak, bueno, komplikatzen hasten dira. dena Den aden, e, argi gera dadi ja... E, ana hore giren itzak txalotzen ditugula. Eta metro eta kanpoko kaiari buruz esan duena, ba atxeteri buruz e, ere esatea nahiko genuke. Mm -hmm. Gero e, kanpoko kaiari dagokion ere, ba esan behartu aurrekoan e, aipatu genuen, e, Lucio Hernando eta da gaur egungo portua gintaria, Berak ere esan zuen duela hiru hilabete gauzak oso ongilotuak utzi zituela e, testu inguru aldatzen zenderako. Hau da momentu honetan dauka e, Gipuzkoako foru aldun aurka, kanpoko kaiaren aurka, horri esker. Hoendik ez dira hasi egiten tunelak eta ez dira hasi zahizkibeltzulatzen, baina bueno, e, bere asmoa da... Ba, egoera politikoa aldatzen denean, balanekin jarraitu alizatea, eta izan ere horretarako tramiteak egiten e, jarraitu izan du, gara denbora, denbora honetan. Eta e, Madrilgo ingurugiro ministerioarekin e, ari edalanean, eta egon dira frogak egiten, e, maketekin, eta kaiaren erresistentzia... Di buruz, virus, eh viruskofrogak eta holako gauzak beraz horre, ere, bueno, ba, bazurtzia eh aholkatuko nukenik eta gehilegez sinistea, ba hori. Ana horrek ikasaten duena hala ere, lehen esan dugun bezala, alabedi. Alabedi ta egia. Alabedi horrela hori egia izatea. Gero, e, bueno, daukagu beste berri bat, e, atzo agertu zen berri bat eta esaten zuen eh Renfek distantzia ertaineko e, ibilbideak kenduko dituela. Orduan e, alde batetik e, ikusten dugu Aviadorandiko trenean e, jarraitzen dutela invertzioak, baina eh aldi berean aldiriko trena e, murriztu nahi dutela. Beti salatu izan dagona, ezta? Da, ba e, gutxiengo bat erabiltzen duen trena, trenaren mesedean, gehiengo batek erabiltzen duen e, trena ba, ba ori, e, kaltetuko, kaltetuko dela. Eta haitzakia da e, zerbitzu e, sozialki eta ekonomikoki errentagarriak ez direlako orrenfe ertaineko ibilbide hauek. Honen horrean, esan nahiko genuke e, zerbitzu publikoa ez duela ezertan errentagarria izan behar. Zerbitzua baldin bada, ez? Mm -hmm. Suposatzen da horretarako daudein bertioak, ba, ba zerbitzu horiek bermatzeko direlako jendearen jendea erabiltzeko zerbitzuak, ez da? Ala izanbarko luke, ez? Ala izanbarko luke, ez? Orduan ezin e, ematen du zerbitzio hauek e, negozioak direla eta ez direla errentagarriak eta orduan kendu behar Akaso, direla. Akaso errentagarria ez dutenean ulertu behar da, errentagarria ez da nire eta nire lagunen poltsikoetarako? Hori da. Hori da, ulertu behar denaz, hori izaten dutenean. Hori da. Bai. Eta honekin lotuta Ana Pastorrek esan zuen e, e, renferen e, liberalizazioa e, iragarri duela ustearen e, hogeita maikatik aurrera. Horduan, ikusiko dugu liberalizazio edo kompetentzia libreari sektorea ustea zerg ekarriko digun, baina hori ere, ba atxeteren horkako mugimenduak beti salatu izan dugu ez dugu. E, referen liberalizazioa edo privatizazioa. Eta honekin lotuta daukagu eguzkitalde ekologiztak e, ateratako agiria. Eta e, eguzkik esaten du aberen txartelaren presioa geitxi e, e, izan dutela. E, orduan, e, kaleatu duen agiriaren bitartez, Eguzkik esaten du formentoko ministrak aberen salneurriaren beherapen itzela iragarri duela. Hori zalatu du. Eguzkiren arabera hainbat kasutan eunko amaika jitxiko da aberen presioa, baina beste kasu batzuetan berriz, eunko ogei tamarra edo eunko iruro gei tamarraren beherapena aplikatuko zaio txartelari bidaiaren arabera. Eguzkik e, jarraitzen du esaten murgilduta gauden krizialdi historiko honetan dena igotzen dela. Elektrizitatea, gazaz, zerbitzuak, telefonoa, garraioa joa, baina batez ere langabetuen kopurua. Ia 6 milioi langabetu daude eta soldatak berriz izostu edo jeitxi egiten dira. Momentu delikatu honetan elite politiko eta ekonomikoari buruatzen zaio gutxi batzuek erabiltzen duten trenaren preioa jaztea. Argi geratzen ari da, beste behin, beste behin ere, gobernuak, enpresario politikoiopi eta tren hau erabiltzen duten asteburuko, turisten interesak lehenesten dituela hiritarsiumeak diren ikasleak, langileak, jobilatuak etxeko andreak eta etorkinak zigortzen dituen bitartean, Azken hauek baitira aldiriko trenaren erabiltzaileak. Honen harira, eguzkik zalatu du aldiriko trenaren eunko e, hogeita maika garestitu dela azken la urteetan. Eta gobernuaren keska orain honetan haus da, jadanik privilegiatuak direnei mesede egin beraien trena, trenaren presioa jaitziz. Neurria bidegabe izateaz gain eskuindarren politikaren paradigma ere bada gutxiengo baten alde egitea gehiengo baten lepo. Gipuzkoan pairatzen dugu tren zerbitzuak esaten jarraitzen du eguzkik ez du batere hobetu bere maiztasuna azken hogeita hamar urteetan. Elpidegarritaun arazolarrriak ditu, Gerleku itxiak eddo abandonatuak baina ho guztiak ez du Espainiako gobernuak eskatzen. Nagusztia dela eta, eguzkik esaten du Renfek ez du nahi izan gipuzkoako txartel bakarraren parte izan. Eta neurri hau bailitzakela iritarren poltsikoaren txako mesede garri. Argidago gobernuak aberen hogeita bi bailitzko balizko erabiltza, e, e, erabiltzaiei, erabiltzaiei mesede egin nahi diela eta aldiriko trenaren erabiltzaieiren lareun ta iruro e, eta mar milioi lagunek berriz konpon.